Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'di. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova. Salavate i salame donosimo na Allahu, poslanika Muhammadu, njegovu časnu porodicu i sve plamenite ashaabe. Molim Allah subhanu wa ta'ala da učini naša djela iskrenim radi njegovog lica i da ono što čujemo, što učimo, bude dokaza nas, a ne protiv nas. I da nam bude odkoristi na dunjalku i ahiratu. Nastavljamo sa našim druženjem sa knjigom o suru sunne, osnove i temeli sunneta od imama Ahmada ibn Hanbele. U prvom dersu naprav smo kratki uvod po vrijednosti znanja šarijatskog znanja i odlikama onih koji uče šarijatsko znanje i njihovom posebnom stepenu kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Spomenuli smo da ćemo spomenuti nekoliko uvodnih napomena prije nego što krenemo sa komentarom poslanice o suru sunne od imama Ahmada. Prva napomena je bila ono što je prethodilo, a to je vrijednost znanja i posljedica na iskrenost u traženju znanja. Druga napomena jeste da je običaj islamskih učenjaka kada počinju sa držanjem predavanja ili kada dođu u neko mjesto i započnu sa citiranjem predaja, prenošenjem predaja od Allahoposlanika sallallahu alaihi wa sellem da započnu svoja sjela ili halke u kojima podučavaju znanju i pronose sunnet Allahoposlanika sallallahu alaihi wa sallam, da započnu sa hadithom koji je poznan kao al hadithu al muselsel bil awalije. To je hadith koji je lančano prenesen generacije na gadarni od vremena Sufijana ibn Ujajne, jednog od poznatih imama i ravija haditha, pa do dana današnjeg. Učenjaci ovaj hadith spominju, kojeg ćemo spomenuti, spominju ga kao prvi hadith kojeg su čuli od svojih šehova, kao prvi hadith kojeg su čuli od svojih šehova. Pa kaže, pričao mi je moj šeheh taj i taj, a to je prvi hadith kojeg sam čuo od njega, da je on čuo svog šeha toga i toga, a to je prvi hadith kojeg je on čuo svog šeha i tako dalje lančano, lance prenosilaca prenosi l Ibn U'ijeni, od kojeg je počelo to lančano prenošenje haditha. I ovaj hadith čuo sam od nekolicine šehova, lance prenosi laca do Allahoposlanika s.a.v. Dakle, citiraju ovaj hadith na prvom predavanju, na samom početku predavanja i to tome slično. Kao prvi hadith kojeg su čuli od svojih šehova, a to je hadith kojeg... سوزابيلج ليمام احمد ابو داوود ترمذي درغي لانسه برنوسلاца دو سفيانا ابن عيينه رحمه الله ويبرنوسي اد امر ابن دينار اون اوت قابوس شتيچنيك عبد الله ابن امر ابن العاص رضي الله عنهما ويبرنوسي اد عبد الله ابن امر رضي الله عنهما اون فرنسي ياد الله وصانيك صلى الله عليه وسلم دايريكو الرافمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء كاجا الله وصانيك صلى الله عليه وسلم اون يي كوس će se smilovati onaj koji je milostiv to jest uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže oni koji su milostivi misli se na ljude oni koji su milostivi od ljudi Nima će se smilovati onaj koji je arrahman koji je milostiv irhamu man fil ard irhamkum man fis sama smilujete se onima koji su na zemlji pa će se vama smilovati onaj koji je na nebesima smilujete se vi Allahovim stvorenjima smilujte se ljudima pa i životinjama pa će se vama smilovati onaj koji je na nebesima uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže imam Tirmidhi za wa hadis da yi Nije lošeg lanca, prenosi laca, u njegovom lancu se nalazi ravija Ebu Kabus, štićenik Abdullah ibn Amra ibn Al-Aswa, koji nije toliko poznat ravija, ali Imam Tirmidhi ocijenio ovu predaju vjerodostojnom kao i mnogi drugi učenjaci. Vidite kako su islamski učenjaci, Allah im se smilovao, započinjali svoje halke znanja sa ovim hadithom da napomenu učenike da je milost i samilost stvar koja je neizbježna kada je u pitanju traženje znanja, traganje za znanjem i prenošenje znanja drugima. Ar-Rahimun yerhamuhumur ar Rahman. Oni koji su milostivi, nima će se smilovati onaj koji je milostiv. Smilujte se onima koji su na zemlji, pa će se i vama smilovati onaj koji je na nebesima. Dakle, milost je neophodna, je nužna kada je u pitanju znanje. Bez milosti nema znanja. Dakle, znanje mora da bude povezano sa milošću. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an. Milostivi podučava Kur'an. Dakle, nije rekao podučava Kur'anu milostivi, nego započeo je sa milošću, pa je onda spomenuo znanje i poduč Alham al-Quran koji podučava Alham al Milost mora da ide zajedno u znanje. U protivnom, znanje više će da šteti nego što što koristi njegovom nosijacu pa onima koji su oko njega. Znanje koje zasubun povlači milost nije znanje kojim je Allah subhanu wa ta'ala zadovoljan. I zato šehehul islam ibn Taymih rahimuhullah kada govori o svojstvima pobjedonosne i skupine, između ostalog, opisuje ih i sljedećim svojstvom a to je, kaže, ahlu sunna ja'rifun au Haq, Kaže sljedbenici sunneta, oni su ti koji su spoznali istinu, koji prenose drugima istinu i milostivi su prema stvorenjima. To je od osnovnih svojstava, od prepoznatljivih svojstava sljedbenika sunnet. Da su meljsobno samilosni, da su milostivi jedni prema drugima, kao što su milostivi i prema onima koji nisu zajedno sa njima, koji im se suprostavljaju. I od njihove milosti prema njima jeste da se trude i pokušavaju dostaviti im istinu, da bi ispanslih jehennemski vatri. Sljedbenici sunneta su milostivi prema novotarima i prema nevjernicima. Milostivi u značenju da se trude da im dostave istinu, da pokušavaju da ih spase džahennemske vatri. Ne čuvaju tu istinu za sebe, nego žele da podijele taj hajer sa drugima. Iako u određenim okolnostima oni bivaju i žestoki, bivaju i srditi, nekada se odriču od određenih skupacija i skupina i frakcija, ali osnova je milost. Osnova je milost prema svim ljudima. Kako kaže Allah subhanu wa ta'ala, زا الله رسوله صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ميتنيس م بوسلي 8 سيم Dakle, ovaj hadis: Milostivi njima će se smilovati onaj koji je milostiv. Smilujte se onima koji su na zemlji, pa će se vama smilovati onaj koji je na nebesima. Ovaj hadis islamski učenjaci spominjali su na samom početku svojih halki da bi napomenuli učenike na bitnost milosti kada je u pitanju učenje znanja. Jer često onaj koji uči znanje, kada postigne nešto od znanja, šetanga zavede da se uzoholi sa tim znanjem i izgubi milost. Izgubi milost. I onda umjesto da to znanje bude blagodat prema njemu, ono bude iskušenje i kazna njemu kao iskušenje i kazna drugima. A to je suprotno onome što je cilj i svrha znanja. Da se čovjek duhovno uzdigne i da bude ponizan Allahu subhanahu wa ta'ala i da bude ponizan pred Allahovim stvorenjima i da se ne uzdiže na drugima. I da ne vidi pri neku posebnost nad drugim Allahovim subhanahu wa ta'ala robomima. Također, jedan od haditha kojeg su islamski učenjaci imali običaj da spominju na početku jeste i hadith, poznati hadith innamel a'malu bin nijat. Zaista se dijela vrednuju prema namjerama, Hadis koji govori o nijetu. I sa ovim hadithom imam Buhari započuje svoj sahih. To je prvi hadith kojeg je spomenuo u svom sahihu. Kaže haddethana al-Humaydi Abdullah ibn Zubair. Kaže pričao nam je Humaydi Abdullah ibn Zubair, to je poznati učitelji imama Buharije. Kaže haddethana Sufijan, pričao nam je Sufijan. To je Sufjan ibn Uyayna Koji je prethodio u predvodnom hadithu Koji kaje haddethana Muhammed ibn Ibrahima Kaje pričao nami Muhammed ibn Ibrahima Koji prenosi od Alqame ibn Waqasa Al-Laythia Koji prenosi Ili koji kaje Čuo sam Omer ibn Khattaba Radiju Allahu عنhu Na mimbaru Kako kaje Čuo sam Allahu Posanika sallallahu alaihi wasallam Da je rekao Innamal a'manu bin niyat se se Djela cijene vrednuju Po nijetovima Po na'mirama Wa innama likullim I svakom čovjeku će pripasti ono što je naumio, što, što je zanijetio sa svojim djelom. Fa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli, fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli. Ona je čija hijra bude radi Allaha i njegov poslanika, njegova hijra je radi Allaha i njegov poslanika. Wa kanat hijratuhu li dunija, yusibuha, au imraatin, yateza fa hijratuhu ila maha jera inih. ona je hijra bude radi dunjaluka, da bi postigao nešto dunjalka. Ili da bi se so oženio sa nekom ženom, njegova hijra radi onoga radi čega učinio svoju hiću. Ovaj hadif mnogi islamski učenjaci spomnjali su na početku svojih dijela da bi napomenuli sebe i one koji čitaju njihovo djelo na bitnost i važnost namjere i iskrenosti u namjeri kada je u pitanju učenje znanja. Zato što sa ovaj trud kojeg ulažemo i vrijeme koje odvajamo, ako nije u ime Allaha i radi Allaha iskričivo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, neće nam biti od koristi. Naprotiv, bi će nam štetno na sudnjem danu, zato što ta djela nismo radili zbog Allaha wa nego radi neke koristi. Sve jedna ta korist bila ugled ili da bi se uzdigli na drugim ljudima ili da bi vladali sa informacijama kojima drugi ne vladaju i tome slično. Zato u hadithu kojeg izabilježi imam Ebu Dawudu Sunanu, vada Ebu Horere radi Allahu anhu kaže Allah u Pasaniq sallallahu alaihi wasallam, man talaba ilman mimma yubtega bihi vajhvu Allah. La yatlubuhu illa li aradi minad dunija. Kaže ona ko bude tražio znanje s kojim se postiže Allahov lice i Allahov zadovoljstvo. Ne traži ga, ne uči to znanje os koristi kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem nem yajid arfa aljannati yom alqiyamah ne je jeste te miri jannatan asudimdan i ovaj hadith nije loš glanca laca, jako u njegovom senedu nalazi se ravija fuleh ibn suleiman koji eks cenjaci razišli o njegovoj un pouzdanosti ali hadise u kojim glancima prenosilaca se nalazova ravija zabilježi su buhari i muslim u svoja dva sahiha tako kako kaže imam hafiz zahabi onaj či hadise su prenijeli buhari i muslim u svoja dva sahiha taj je prošao preko mosta je prošao preko mosta dakle ne ne treba sa so ovim ponovo raspravljati Daklawom hadis Rasulanik sallallahu alaihi ve sellem vidimo da kaže da onaj koji bude učio znanje s kojim se postiže Allahovo lice. Dakle nije rečeno neko dunjaško znanje. Nije bila riječ o medicini ili o bodlačkim vještinama i tome slično. Negom ima yubtera bi vezhulah. Znanje s kojim se traži Allahovo lice, Allahovo zadovoljstvo, a to je šerijasko znanje. Lem yejid arfel jannati yoma al Neće osjetiti mini iz janneta na sunimdan. Vidite opasnost neiskrenosti Amirika do pitanju učenje znanja. Zbog čega su islamski učenjaci spominjali ovaj hadith na samom početku? Zbog bitnosti toga, zbog bitnosti zato što čovjek ili ga šejtan prevari i pokvari mu namjeru, pa umjesto da sa učenjem šerijatskog znanja želi Allahu, onica, Allahovo zadovoljstvo, Allahov džennet, on traži ugled među ljudima, želi naklonost nekog od ljudi, želi da se istakne među ljudima, da ljudi pokazuju prstima u njega ili želi neku poziciju, se zaposli, da koristi to znanje, koje znanje o ahirati, želi da ga koristi zadunjaločke koristi. I zato Imam Tirmidi, kada je zabilježio ovaj hadith u svom e, dijelu džamija, nakon što je prenio ovaj hadith, spomenuo je riječi Abdurrahmana ibn Mehdi'a, poznatog imama i hafida haditha, da je rekao en hadith fi kulli bab. Ovaj hadith trebali bi staviti u svako poglavlje. Kada započinjemo sa novim poglavljem šerijata, kada govorimo o nekom poglavlju, kaže, prije nek što počnemo govoriti o tom poglavlju, trebamo spomenti ovaj hadith. Da se non-stop bitnosti ovog nijeta iskrenosti u, u namjeri prema Allah subhanu ta'ala kada je u pitanju učenje znanja. Također Imam Bejhati spomenuo je u svom djelu Sunanu Slavir od Abdu Rahmana ibn Mahdija da je rekao slično tome kaže onajko želi napisati neku knjigu neka započne sa ovim haditom djela su prema namjerama. Imam Hattabi Ebu Suleyman prenosi od šehova svojih kaže naši šehovi koji su prethodili od kojih je uzeo znanje. Allah im se smilovao. Smatrali su pohvalim istaknut ti ovaj hadis ispred svakog vjerskog posla koji se započinje ili osniva Shehovi koji on zatekao, od kojih je uzeo a imam Hapav je poznati učenjak komentator Buhariov sahiha smatrali su da je pohvalno istaknuti ovaj hadis to je stavili na početku svake knjige ili svakog vjerskog posla koji se započinje slično njemu prenosi imam Neovi u svom djelu Al-Ezkar od ispravni kaže da su ispravni predvanici i oni koji su nis slijedili kroz generacije smatrali su pohvalnim započeti sa ovim hadisom pisanje knjiga I kao što smo spomenuli, imam Buhari, čija je zbirka najvjeroj dostojna zbirka pod nebeskim svodom, započeo je svoj sahih sa ovim hadithom. To je prvi hadith kojeg je spomenuo imam Buhari. Nije spomenuo nikakav uvod, nije spomenuo ništa na početku svog sahiha, nego je započeo sa ovim hadithom. Dakle, zadovolio se sa ovim hadithom umjesto bilo kakvog uvoda u ovo poznato i kapitalno djelo. Isto tako i mnogi drugi učenjaci su započeo svoje djelo sa ovim hadithom, poput imama Begavija u dijelu Šarhu Sunne, im poznatom dijelu imam nevovi u poznatom dijelu 40 haditha poznatijem kao 40 nevavijevih haditha prvi hadis kojeg je spomenuo je ovaj hadith isto tako i u dijelu Riyadu Salihin Hafid Sujuti u svom dijelu Djamil Salir i mnogi drugi učenjaci započinjali su pisanje svojih dijela sa ovim hadithom pa tako postićem na prvo mjesto sebe pa sve ostale da razmišljamo puno o ovom hadithu da nam uvijek bude na umu da ga ponavljamo da ga naučimo prije svega na pamet, zatim da pri I da često postičemo jedni druge i napominjemo na ovaj hadith. Zato što je čovjek slabašno stvorenje i brzo zaboravlja brzo zaboravlja i upada u gaflet. I zato je propisano i potrebno je nužno da sluša savjete, da on savjetuje druge i da biva savjetovan. Allah subhanahu wa ta'ala stvorio je ljude radi ibadeta. Stvorio je ljude radi ibadeta, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa stvorio ni jinna ljude osim da mi čine ibadet da me obožavaju. I to je mudrost zbog koje je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala stvorio čovjeka, poslao poslanike, spustio objave i zbog koje je propisao sve propise. U prijašnjim narodima, kao što je propisao propise i ovom ummetu, ummetu Muhameda sallallahu alayhi wa Allah Allahove subhanahu wa ta'ala mudrosti je to što je stvorio i šetana koji zavodi ljude i odvraća ih od pravog puta, poziva ih u vatru. Da bih Allah subhanahu wa ta'ala iskušao i stavio na ispit ko je onaj koji sledi Allahov put, pravi put od onih koji slijede stramputicu i slijede strasti. Pa tako od prvog poslanika pa do zadnjeg Allah subhanahu wa ta'ala je propisivao propise i pozivao ljude da se njemu pokore subhanahu wa ta'ala i da slijede njegove poslanike. I upozoravao ih da ne slede šetanov bud, da ne slijede put koji ih vodi ka njegovoj srđbi i njegovoj kazni, pa bi slao poslanika za poslanikom da obnovi ljudima vjeru koja ode u zaborav ili pomješa sa zabludom i nije ostavio ljude da lutaju, nego bi im slao poslanike i one koji ih opominju da se drže i pridržavaju pravog puta i da ne skreću ni lijevo ni desno, nego da se pokoravaju Allahu subhanahu wa ta'ala i slijede njegove poslanike. Svedokim nije usavršio njihovu vjeru i upotpunio svoju blagodat prema njima slanjem posljednijeg i najodabranijeg poslanika i vjerovjesnika koji je pečat svih prijetunijih vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. I obavezao je sve ljude da ga slijede I da mu se pokoravaju A onima koji odbiju pokornost I ne slijede ga, aleyhis salatu wasalam Obećao im je vječnu patnju u djehennemu Allahu poslanik, aleyhis salatu wasalam Prenio je od svog gospodara Ono što mu je on u naredbu stavio da prenese Ono što mu je on naredio da prenese I dostavi od vjere Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasalam Prenio je onima koji su ga slijedili Ashabima, radijallahu anhum A ashabi, dakle direktno su uzeli vječnost pod Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem bez posrednika i ispunili su svoje emanet dostavivši vjeru onima nakon njih tabelinima generaciji nakon njih a tabiini dostavili su vjeru generaciji nakon njih i tako se vjera prenosi iz generacije na generaciju do današnjeg dana Allahov poslanik alejhi salatu ve je prvu generaciju ovog umjata, da su to najbolje generacije što znači da su bile najbliže istini i najudaljenije od zabunde iz čega se razumije da je svaka generacija koja je dalja od perioda i vremena poslanstva da je sve više udaljenija od istine i bliža zabludi. I da se istina smanjuje, a zabluda povećava, što smo više udaljeni od vremena poslanstva. Ali pored toga Allah subhanahu wa ta'ala sačuvao je istinu, sačuvao je vjeru ovom ummetu i bit će sačuvana, originalna onakva kakva je objavljena sve do Allahove subhanahu wa ta'ala odredbe. Kako kaže poslanik alaihissalatu wassalam, hadithu kojeg su zabiležili imami Buhari muslim u va sahiha od Mughire ibn Šu'be i od Mu'avije ibn Nabi Sufjana radijallahu anhum, kao što je zabio jema muslim od Thaubana radijallahu anhum, da je poslanik s.a.v. rekao La tezalu taifetun min ummeti dhahirina alelhaq. Neprestano će biti skupina mog ummeta vidljiva na istini. Dakle, bit će na istini vidljiva svima, poznata, prepoznatljiva na istini. La yadurruhum man khadalahum wala man khalefahum. Kaže neće im naštetiti. On ni koji gostavje na cjedilu napusti ih niti oni koji im se suprotstavljaju hatta yati amrul lahi wahum ala zalik sve dok nedoji allahova odredba a oni su ustranji i postojani na istini Imam Bukhari, kada je spomenu ovaj hadis neprestano će biti skupina mog ummeta kaže Imam Buhari to su učenjaci Bogom ehlu el ilm u jednoj predaji ovog ovaj haditha kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem la tazalu taifatu min ummati yuqatiluna ala al haq kaže neprestano će biti skupina mog ummeta koja će se boriti za istinu koja će se boriti za istinu dakle istina je sačuvana nekada je više oni koji slede istinu a nekada manji ali istina je sačuvana u ovom ummetu sa generacije na generaciju se prenosi i ovaj skupina koja je na istini spašena skupina nije uslov da bude na jednom mjestu da se nalazi na jednom mjestu kako e, spominje imam nevi šeholi samim i mi drugi naprotiv oni mogu biti na različitim mjestima na jednom mjestu može da bude pojedinac na drugom mjestu pojedinac na trećem mjestu pojedinac ali oni svi zajedno su skupina koja je na istini ta pobedonasna skupina može da objedini da okupi i one koji se bore na Allahom putu i one koji podučavaju i one koji naređuju dobro i odvraćaju od zla i one koji pomažu drugima i tako Ali će skupina biti na istini. Skupina će neprestano da bude na istini. Sve do Allahove odredbe koja je došla pojašnjena u drugim rivajetima da je to povjetarac koji će prije sudnjeg dana uzeti duše iskrenih vjernika. Kada na Dunjalku neće ostati osim najgora stvorenja. Na nama je, daga braćo, da spoznamo koja je ta skupina i da se držimo te skupine. Da mi budemo dio te skupine koja je na istini. A ta skupina koja je na istini, kao što je pojasno ima Buhari, to su islamski učenjaci. To su islamski učenjaci ulema koja je na istini poziva Allahu subhanu wa ta'ala sa jasnim dokazima. Isledi pravi put kojeg je pojasnio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam a utabaliga ashabi njegovi od koji su naslijedili taj pravi put tabi'ini i prenijeli generacijama nakon njih sve do današnjeg dana. A ta skupina to su sljedbenici sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. To su oni za koje se kaže da su sljedbenici ehli sunneta wal djema'ata. Sljedbenici sunneta i djema'ata. Imam Ahmed napisao je dio Sulu sunne temeli osnove sunneta upravo iz tog razloga da pojasni ummetu šta je prava vjera šta je pravi put zato što je poslanik alejhi salatu vesselam nagovjestio o mnoštvu razilaženja ovom ummetu da će se ovaj ummet podijeliti na skupine pa što je došlo hadisu poznatom koji su zabiležili imam Ahmed Abu Davud Tirmizi drugi od Abu Hurere radijallahu anhu koji prenosi od Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem da, sallam, da je rekao iftaraqat il-yehudu ala ihda au ithnatayn dva ine firke. Gidovi su se podijelili na 71 ili 72 skupine. Frakcije oftaraqatun nasara ala 71 aw 72 firqa. I kršćani su se podijelili na 71 ili 72 skupine i frakcije, ko se teftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa. Yovae ummat, ummat Muhammada sallallahu alejhi Se podijeliti na 73 skupine drugoj predaji, kod imama Abu Dawuda rahimahullah, u hadisu od Muavije radijallahu anhu, došao je dodatak na ovaj hadith, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Kulluha finnari illa wahide sve te skupine, sve te frakcije grupacije, bit će u vatri osim jedne skupine, dakle, ovaj ume će se podijeliti na 73 skupine sve će biti u vatri osim jedne skupine a to je ona skupina koja je na isti, koja slijedi poslanika alaihi salatu wasalam i njegove ashaabe, i u vidimo bitnost vrijednost, pridr za menheđu na kojim su bili ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i da islam nije ono što neki žele da predstave kao vjera koja objedinjuje razne frakcije razne zablude, da svi oni imaju mjesta u islamu, nije to islam s kojim Allah subhanu wa ta'ala zadovoljna, istina je jedna pravi put je jedan, sve mimo toga je zabluda hadithu Irbada ibn Sarije radiju Allahu anhu, kod imama Ahmeda Abu Dawuda, Tirmid i drugi kaže Irbada ibn Sarije wa'avana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma منhe qub وذrrafet من العjun. Polanik alehhi Sallaatu v selam, održava nam je vaz. Održava nam je govor, odtkujeeg su se srdca pretrašila jotkog su oči orosile suzama. Akle žeeststo govor održavji im poslanik sallallahu ananihi waslam. Faقولna ke أنهايا rasول الله كأها م عivaumuddiعn فأ الصida. Vas rekli o oh, Allahu poslaniče kao da je to govor onnik ono, ono koji se oprašta od drugih Kao da se ovim govorom želito prostiti odna su oh, Allaho poslane nas po i da nam savjet. Šta da radimo? Čega da se držimo? Pa im kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sellem alaikum bi sunneti. Va sunneti l-kulafa i r-rašidina, min ba'in. Držite se mog sunneta. Držite se mog sunneta. I ove rječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam su občanite. Držite se mog sunneta u svemu. Sve jedno radilo se o ibadetima, radilo se o vjerovanju, radilo se pa čak i o ponašanju. I sunneta mojih pravednih khalifa nakon mene. biha Temesaku dobro se, tvrsto se toga držite i stisnite to svojim kutnjacima kao kada želiš nešto da stisneš najjače s čime možeš to stisniti je kutnjak, da stisne svojim ustima da da zagrizeš dobro jer onaj od vas koji bude poživio nakon mene koji bude živio nakon mene zaista će vidjeti mnoga razilaženja bit će svjedok mnogim razilaženjima bit će svjedok mnogim razilaženjima i onda i poslanik sallallahu alaihi wasallam upozorava i yakum wa muhtathati se umur Ripazites, plonite se stvari, izmišljene stvari, misli se uvjeriti. Upozoravam vas na novine, uvjerite. Inna kulla muhtathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah. Jel za istasvaka novina uvjeri je novotarija, bid'at, a svaki bid'at je zabnuda. Svaki bid'at je zabluda a rivayetu kod imama Nesai došao je dodatak, a svaka zabluda vodi u vatro. Dakla Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je mnoštvo razilaženja u ovom ummetu. I zato su islamski učeni ati pojašnjavali šta je pravi put bog frakcija novotarski koji se pojavljava u umetu Josus ashabi bili živi pojavile se novatarske frakcije novotarije se pojavljava u umetu na kraju pravednog hilafeta pojavile se haridžije za vrijeme ali radijallahu an i šije rafidije nakon toga pred kraj generacija ashaba dok su još uvijek bili živi pojedini ashabi pojavljuje se novotarija ili novotarska grupacija frakcija kaderije ili koji su negirali kader kao što se javljaju i murdžije nakon toga ulazi generacija tabiina. Pred kraj generacije najstarijih tabiina javlja se novatarija Džahmija. Nakon toga se prevode knjige grčke filozofije koje mnogi ljudi čitaju u to vrijeme od neukog naroda i javljaju se razne zablude i ono što je suprotno vjerovanju sa kojim je došao Allah, poslanik sallallahu alihi wasallam i na kojim su bili njegovi plemeniti ashabi. I zabluda se širi među muslimanima. Novotarija se šire. Pogrešna vjerovanja brzo se proširi među neukim narodom da bi imanih i ovog ummeta, islamski učenjaci stali u odbranu ispravnog vjerovanja i na tom put su bili iskušani, mučeni, ubijani, proganjani, potvarani, zatvarani, samo da bi očuvali ispravno vjerovanje ummetu. Jedan od tih bio je imam Ahmed ibn Hanbel, poznati imam Ahnu sunnata imam Ahmed ibn Hanbel, koji je preselio 241. hijetske godine, koji je bio bičavan i mučen zbog istine. Bičavan, mučen, zatvaran, proganjan zbog istine. Dotle da o jednom Zenut bio jedan od pojedinaca koji su ostali ustajni na istini na citavom dunyanku, citavom ummetu. Oni još nekoliko učenjaka kada su bili mučeni i iskušavani da kažu da je Kur'an stvoren. a Kur'an nije stvoren, Kur'an je Allahovo svojstvo, Kur'an je Allahov govor i ništa od Allahovi svojstava nije stvoreno, zato što je Allah subhanahu wa ta'ala stvoritelj, a ne onaj koji je stvoren. I da su pristali i poklekni na tom iskušenju, Allah zna šta bi bilo sa generacija nakon njih i koliko i koliko bi ljudi otišlo u zabnudu. Ali ima Mahmed ostao na pravom putu, iako su drugi učenjaci također bili istog stava kao i on, znali su šta je istina ali su pod pritistima rekli ono što traže od njih da bi se spasili sablje i mučenja i mam Ahmed je smatrao da njemu to nije dozvoljeno i da on ako pristane na to što traže od njega, da će se mnogi ljudi povesti za njim i otići u zabludu i ostrao je ustrajan sve Allah subhanu wa ta'ala nije uzdigao to iskušenje i fitnu i sačuvao muslimanima njihovu vjeru i na tom putu, na putu ispravnog vjerovanja, akideta, na kojim su bili ashabi radijallahu anhum tog vjerovanja kojeg su naslijedili direktno uzeli od Allahog poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Imam Ahmed napisao je i ovu poslanicu kratku, u kojoj je pojasnio osnovne temelje pravog puta ispravnog vjerovanja. I ovu poslanicu nazvao je usulu sunne, osnove sunneta, temeli sunneta, osnovna načela sunneta. I ovdje kada kaže Imam Ahmed sunne, ne misli se na sunnet u terminološkom značenju učenjaka fikha, koji kažu Je sunnet ono što nije obavezno ili ono za će čovjek biti nagrađen ako radi a neće biti kažnjen ako ostavi niti se misli na sunnet u terminološkom značenju učenjaka haditha kada kažu da je sunnet sve ono što se prenosi od Allaha poslanika sallallahu alejhi ve od njegove riječi i djela i priče mnogo odobravanja i od njegovih svojstava e, fizičkih i moralnih niti ono što govore učenjaci u sule fiqha niti ono što govori učenjaci arapskog jezika nego se misli na sunnet u opširnom značenju te riječi jer sunnet u arapskom jeziku znači u osnovi put ili način na koji se nešto radi učenjaci u prvim generacijama kada bi govorili o sunnetu ili kada bi korisli ovaj termin sunnet nisu njime podrazumijevali ono što smo spomenuli nego su time podrazumijevali ono na čemu je bio poslanik sallallahu alaihi veselam od upute dakle propisi koje je poslanik sallallahu alaihi veselam dostavio ovom ummetu, svejedno radilo se o ibadetima ili o ubjeđenjima svejedno bili ti propisi obavezni ili pohvalni kako dakle, u opšjem značenju sunneta. Ovde kada kaže imam Ahmed temeli ili osnovna načela sunneta, misli na to, misli na ono na čemu je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem od upute i ono što je dostavio od vjere. Nije značenje sunneta ovde ono što je suprotno Kur'anu. Kada se kaže sunnet, to jest hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ne, nego se misli na uputu. I zato haditho koji je prethodio od Erba ibn Sari radijallahu anu, šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Aleikum bisunnati. Držte se mog sunneta i sunneta mojih pravednih halifa." Men put na kojim je bio poslanik s.a.v. i to je ono na što misle ashabi kada govore o sunnetu, kao što se prenosi od Ibn Mas'uda, od Ubeja ibn Kaaba, Ebu Derdaje i drugi ashaba da su govorili teptesadun fi sunnah, hejrun mi ništihadin fi bid'ah. Umjerenost na sunnetu je bolja nego umaranje na novotari. Umjerenost na sunnetu je bolja nego umaranje na novotari. Dakle, predrižavanje za ono na čemu je bio poslanik s.a.v. pa makar čovjek ne puno dijela, to je bolje nego da se umara, da se muči, ali to radi na pogrešan način, činići novotarije, koje Allah subhanahu wa neće primiti. I kada se kaže sunnet, misli se na uputu na kojoj je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao i na uputu na kojoj su bili njegovi ashabi koji su dostavili ummetu vjeru od Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže šejhul Islam ibn Taimija: "Termin sunnet u govoru selefa, u govoru učenjaka u prvim generacijama obuhvata podrazumijeva sunnet u ibadetima kao i sunnet u vjerovanju. Sleđenje sunneta u ibadeti kao i sunneta u vjerovanju. Ali mnogi učenjaci koji su pisali o akidi nazivali bi govor o akidi sunnetom. To jest akidu bi ili vjerovanje nazivali bi sunnetom. I zato mnogi učenjaci su nazvali svoja dijela u kojima su pojašnjavali vjerovanje, nazvali su ih sunne. Kao što je uradio Ebu Bekr ibn Halal koji je nazvao svoje dijelo o akidi ili o vjerovanju kitabu sunne. Ili Abdullah, sin od imama Ahmed ibn Hanbala napisao knjigu kitabu sunne. Knjiga o sunnetu. U kojima o istim ovim koj ima je, govori ima Mahmed, samo ušir nije. Dakle, sunnet, ukratko, o kojem govori ima Mahmed je ono što je suprotno zabludi. Ono što je e, sačuvano raznih e, skretanja, šubhi, novotarija, zastranjivanja i tome slično. To je značenje sunneta kod imama Ahmeda i drugi učenjaka kada govore o sunnetu općenito. I zato e, se kaže za one koji su na pravom putu, ahlu sunnet i džemaat, sljedbenici sunneta i džemaat. Ne misli se da su sljedbenici samo sunneta, da ne slijede prve generacije. Sunne, značenje da su na uputi na koje je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem i prve generacije ummeta one kojima je posvjedočio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da su najbolje generacije ovog ummeta ehle sunna vel jamaa sledbenici sunneti i jamaata to jest ono na čemu su bili jednoglasni ashabi allahov poslanika sallallahu alejhi ve odvjeri ono na čemu su ujedinili ashabi to je taj jamaat koji smo sledimo a ne skupine druge koje se nakon njih ujedine makar bili mnogobrojni ako se ujedine nije to taj jamaat koji smo da sledimo nego je jamaat svaka ona koja na istini kako kaže Abdullah ibn Mesaud. Na prvom mjestu tu je džemat ashaba, ono na čemu su bili ujedinjeni jednoglasni ashabi, a na drugom mjestu džemat je slijedjenje istine, pa makar čovjek bio pojedinac. Makar bio pojedinac. Ali isto ga proizilazi da su sljedbenici sunneta oni koji se okupljaju, koji ujedinjuju svoje safove, koji izbjegavaju podjele, koji izbjegavaju razdor među safovima, nego ujedinjavaju srca na istini, ugledavajući se u tome na one koji su ih pretekli u dobru od ashaba i generalizat anako i to je značenje ovog termina anasum na waljama Aktoniku dakle, slijede sunnet na prvom mjestu sunnet poslanika sallallahu alejhi kao i sunnet njegovih pravednih halifa kao i uputu prvih generacija ono na čemu su bili odabrani imami učenjaci u ovom ummetu kao što slijede i džemaat a to je ono na čemu su bili jednoglasni ashabi i slijede istinu pa makar bili i sami na toj istini ako se pretpostavi da u jednom mjestu nema niko posledi istinu osim jednog čovjeka taj čovjek je čovjek džemaat taj čovjek je čovjek džemaat a nisu džemaat oni koji su na zabludi makar ih bilo mnogo. Dakle to je značenje sunneta koji se spominje u naslovu e, ovog djela. Kada kaže Imam Ahmed usulu sunneti indana osnovi temeni sunneta kod nasu, ne misli se ovde na sunnet u terminološkom značenju učenjaka hadisa, učenjaka fikha, učenjaka usuli fikha. Niti se misli na ono što je suprotno Kur'anu, to jest na hadisa, a ne Kur'an, nego se misli na uputu na koju su bili poslanik sallallahu alejhi njegovi ashabi oni koji ih slede. E, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi budu dokaz za nas, a ne protiv nas. I molim ga subhanahu wa ta'ala lakša slijedjenje pravog puta i da nas sačuva kuteva zablude i da nas spoji u džennetu zajedno sa poslanicima, virovjesnicima, šehidima, iskrenima i odabranima Allahovim robovima. Allah subhanu wa ta'ala najbolje zna. Sallallahu wa sallama wa barak ala nabina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.